як просвітив спасіння, повчали від світла з височини. Я так уявляю, рятівнючі ключі землі. Суддя, слухаючи обов, злегка поворушував губами, видимо, готуючися внести свій висновок, і вимовив. Думається, мені надсвітня могутність, а супроти неї підсвітня, зближаються при святих, як судні полюси і в духовно-магнітному полі безмежної напруженості відбуваються душевні драми подвижників. Рятувала смиренність, як зречення всього, що з зачепками для темряви. Я помиляюся чи ні? Ні, тут близько до великої дійсності, відізвавсь комісар. Пам'ятаю, пастор Орсон сказав, індивідуаліт про сучасну психіку недугову масову Самосвідомість істоти, як личина, розбурхла в страхітливій гіпертрофії, від того скалічився весь первотворний образ людини, до гранично скромної, призначена була жити без уяви про зло на землі, а відзеркалювати в собі безмежну святу особистість Божу. Але через індивідуаліт люди, відриваючись від того, здемонізувалися до моторошного самоподуму про свою значність, навіть ніби вищу від неба. Повернувши звеличення на власні особи, стали саморобними квазібожками. «Рятунок один», – сказав пастор, – «самознищитися всякою величчю, якщо більше від дитячої скромності». Вона лік на індивідуаліт. «Чому так гостро цікавитися?» – дивується обвинувач. «Для офіцера поліції тут сфери далекі». «Були далекі, а тепер поблищали». Один з коренів злочину відкрився в пориваннях ствердити свою демонізовану величність Через насильство, руїну, скандал Але цього, наприклад, немає у музиканта Помилка, помилка, зачастив говірково прокурор Часто якраз такий комплекс надто глибоко врощується в нижчих, найсмиренніших нашаруваннях почуттів Особливо небезпечність На допитах виявилося він при крайній самопременшеності має подібний гігантизм уяви. Суддя посумнівався на початку. Не вже подібний гігантизм. А може то через одиницю вираз потенціалу творчості в психіці народу придушено Кремлівською кригою. Він прокладає собі перспективний образ. І все ж я тут сприймаю ваш багатозначний парадокс, як диво в загрозі. Суддя стіснюється бровами, випитуючи, а ще... Спершу доповню, застаріг обвинувач. Музикант має весь час звукові галюцинації з побудови чогось невимірного, як суперкосмос на висотних координатах в невидимості, якраз індивідуаліт рефлективної групи. Його теорія тільки віра відкриває вікна в єстві людини прийматися й містичного серця Божого безпосередньо до свого серця, аби обкормитися для майбутнього стану в вічності. Зовсім подібно як блиск видимого сонця, потрібен. Для дочасності тілесного життя. І основна теза до кожного серця людського простягається з надсвітних висот смуга божественної проміневости. Мов крізь шибки церковні від сонця до громади вірних. Биття серця в кожного, що секундно перебуває в небесній видноті і владі. якраз її силою відбувається. Така фантастика про залежність навіть детерміновану. Фантастика так назвали. Перепитує трохи, ніби відсторонено комісар. А чому неможливо? Навіть як там сама Намара про дограничну детермінованість, то в ній нема ні сліду від злочинних помислів. Бо приховано в глибині розгледіти треба, поставничо відказує обвинувач. Я маю з ними досвід. Часто можна сказати, здебільшого так закривається в серпанок уявностей найгірший тип. Суддя, повернувши обличчя до прокурора в нахилі, подібному до бичачості, наставився велике око з-під обнижених брів і прочеканив. Його фантастика видається мені протилежною до вашої думки про кормлення серця знизу від фонду стихії, і отже про визначеність його звідти. Музикант переважив. І пастор Орсон теж так говорить, втрутився комісар. Його теза Творець через духовне світло прирощує до свого вічного життя тих, хто звертається як соняшник до денного світоча. Тут подібність до відкривання вікон музиканта.